Оно-оно, ну, ну, що? Глибока вдячність зросила, затопила його душу. Він, невпевнено посміхаючись, знову підійшов до ліжка. Дивився і надивитись не міг на своє кохання. Мирославу, Люба, кликав її в думці, а далі непомітно для себе покликав і в голос. І раптом прокинулась, Мирослава кинула руку на груди, зітхнула. Данилові стало лячно, він відхилився у тінь. А дівчина, отгортаючи коси від чола, сіла на ліжко. Так ясно почула його голос. Ой, що це? В голосі їй заброніли переляк, подив, сльози, а в насторожені очі увійшов місяць і тільки перегодя питала «Сон?» «Сон, Мирослава!» «Данила!» «Данилку!» «Ти!» «Я!» «Прийшов!» «Прийшов!» Мирослава з плачем кинулась до Данила, потягла його до вікна, «Данивку, рідний, це ж ти! Не може бути, ой, не може бути!» І впала йому на груди, вірячи і не вірячи, що це він. «Не може бути! Виходить, може!» Поцілував її коси, що й тепер, як у далеку давнину, назбирували місячне мело і сум матьіоли. Вразь Мирославу злякана відсохнулася нього. Ой, почекай, я ж роздягнена. Прикривши рукою виріз сорочки, вона метнулась до ліжка, підняла руки до жертки, залопотіла одягом, і вже через хвильку, ніякого посміхаючись і тручи пальцями вії, підійшла до нього, поклала йому руки на плечі, поторгала їх. Чи справді це Данило? «Чому ж тебе так довго не було? Чого я тільки не передумала? Як ти любий?» Данила посутанів. «Як? Хіба це життя, будь воно проклята разом з тим, хто покалічив його?» «Данилку, ти озлобився?» Жахнулась моя слава, відсторонилася від нього. З таким життям і мертвий камінь може озлобитися. Б'юся, наче риба облід і не можу надуматись, як мені жити і що робити. Мирослава зібралась у болючу грудочку і, не спускаючи погляду, зданила, твердо сказала. «Що хочеш роби, як хочеш робити, тільки не озлобляйся. Тебе ж не батьківщина, не люди судили» а сліпа ненависть ступача. Вон як подобрішов, розгладив зморшки Данило, пригорнув Мирославу і не став їй пояснювати, що не озлобився він, а тільки має велику душевну скруту. А для тебе хто я тепер? Ти для мене все. Кохання, муки, надії. Муж, батько мого сина чи доньки. А вже це може бути. Не повірив їй, не повірив своєму майбутньому. Це все буде, Данилко. Побачиш, і я, і наші діти, і добрі люди будуть ще гордитися тобою, якщо ти не озлобишся і не здрібнієш, як дрібніють у злобі. Якою ж ти стала? Вражений дивився на неї. І надивитись не міг. Якою, Данилко? Старішою? Ні, мудрою. Наче літо. Хоча й весни в нас не було. Зажурилась, Мирослав. Воно в мене за це літо із моршки з'явилось. Це не зморшки. Це мудрість. Данила почав цілувати о той сніп, що тримав у собі ранок а ті очі, що тримали у собі вечорину.